1, 2, 20, întâlnirea lui Pavel cu cel prigonit de el, adică cu Hristos în mod extatic. Cu siguranță, evenimentul extatic al întâlnirii lui Pavel cu Domnul este unul dintre cele mai tulburătoare ale Scripturii și un pasaj extrem de important pentru înțelegerea realității extaticului de, de care noi ne ocupăm. Pavel, acel Saul de la faptele apostol 7, 58, care cosimțise, uciderea lui Ștefan, mergea spre Damas pentru ca să ucidă pe ucenicii Domnului, faptele Apostolului 2. El era sabia răzbunării împotriva creștinilor, un mandatat al, al arhiereului în numele unei intoleranțe demonice, care a făcut și face, din păcate, mari ravagii în istorie. Intoleranța religioasă. Însă, în drum spre Damasc, deodată o lumină din cer a strălucit prejurul lui, peristrapse în fost ectura, nu. Și căzând la pământ, Sfântul Pavel a auzit un glas zicându-i lui, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis, Cine ești, Doamne? Și acela Hristos zis, Eu sunt Iisus, pe care Tu îl prigonești. Greu ți este ție să lovești în țepușă și el, tremurând și fiind înspăiemântat, a zis, Doamne, ce voiești Tu ca să fac? Iată că imediat Sfântul Pavel a consimțit de revelării lui Dumnezeu și Domnul i-a zis lui, scoală-te și intră în cetate. În Damasc. Și ți se va spune ție ce să faci, iar bărbații care erau cu el stăteau fără grai, căci auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Și astfel numai Sfântul Pavel vede e, extazul în mod economic, pentru că trebuia să se convertească, el nu era un credincios, dar din marea economia lui Dumnezeu, el a văzut slava lui Dumnezeu pe Hristos în slavă pentru că prin aceasta el a fost chemat, de fapt la apostolat, a fost chemat la dreapta credință. Faptele Apostol 9, 3 cu 7 Neprevăzut evenimentul este evident din relatarea lui Luca, a Sfântului Luca. Lumina dumnezească strălucește în împrejurul lui Pavel în sensul că Pavel a intrat în extaz în slava lui Dumnezeu. Învăluirea lui de lumină nu era o evidență exterioară, ci una interioară. Lumina a cuprins înăuntru, în afară. Nimeni în afară de el nu vedea lumina și nici pe Domnul. Cei care îl însoțeau auzeau glasul Domnului și aici, în mod economic, pentru ca să încredințeze că a fost o revelație reală, o întâlnire reală al lui Pavel cu cineva, Saul, cum era acolo, Saul devine Pavel și că nu a fost o halucinație a lui. Ceilalți aveau statutul de martori, cei care îl însoțeau pe Saul, viitorul Pavel. Cei care îl însoțeau, zeau glasul Domnului, dar nu vedeau nimic, nu vedeau nimic din lucirea persoanei sale, lucirea dumnezească a persoanei sale, că s-a în extaz Sfântului Pavel. Numai Pavel vedea pe Domnul și zlava care iradia din el, din Domnul. Importanța capitală a descriei Sfântului Luca au constituie aceea că zlava care l-a înconjurat pe Pavel nu era alta decât zlava lui Hristos, ce preazăvit celui care vine să se întâlnească cu Pavel. Bineînțeles că Pavel îl considera pe Iisus un impostor, un blestemat care fusese răstignit pe lemn, un blasfemiator. El se lupta nu numai cu Hristos, dar și cu martorii vieții lui, cu apostoli și cu cei care crezuseră în Domnul prin Apostoli, și fără doar și poate, Pavel nu credea că Hristos e viu, că Hristos e Dumnezeu și om, și că el e plin de slavă cerească. Iubirea imensă a Domnului către Pavel constă în aceea că el dorește să-i se arate lui Pavel ca acesta să știe adevărul. Adevărul despre Hristos. Dialogul extat dintre Hristos și Pavel succombă orice împotrivire a lui Pavel, a lui Pavel și orice întrebare necredincioasă acestuia. Așa se întâmplase și în cazul lui Toma, Sfântul Apostol Toma, când a primit încredințarea faptică a învierii Domnului. Hristos îl cheamă pe nume pe viitorul Pavel și îl pune în fața propriului său dușman, adică a lui Dumnezeu, care era dușmanul lui. Până atunci, Hristos apare ca cel prigonit de Pavel, ca cel persecutat pe nedrept. Pavel nu escamotează scamotează adevărul său interior. În fața dușmanului său cu majusculă, Pavel nu răspunde cu superioritatea cunoscătorului de lege, așa cum făceau farisei, saducheii, în mod fariseic, în mod nesimțit în fața lui Hristos, ci Pavel răspunde ca un om răpus de măreția dușmanului său, pe care îl numește instinctiv Domn al vieții sale, Domn al vieții sale. Întâlnirea lui Pavel cu dușmanul său din îngăduința acestuia se transformă din această clipă în mod iremediabil în cunoașterea fără tăgădă, fără niciun dubiu a Domnului de către Pavel. Hristos Dumnezeu intră în viața lui Pavel nu ca un înlocuitor al Tatălui, ci ca Domnul prin de slavă de putere cerească. Deci nu înlocuie pe Tatăl, pentru că tu Pavel știa relația cu Dumnezeu, cu Dumnezeu unu. Ci el intră ca Domn plin de zlavă, de putere cerească, adică de Fiul al Tatălui. Pavel nu problematizează zlava lui Hristos și nici nu neagă faptul că cel care vorbește cu el este tocmai Iisus, cel pe care el îl prigonește. Pavel se supune lui Hristos, Pavel nu mai vrea nimic de aici încolo, ci doar să știe ce să facă cu adevărat, ca supus, ca slujitor al lui Hristos. Faptele Apostolului 9.3 cu 7 este așadar un extas convertitor care evidențiază iubirea nemăsurată a lui Dumnezeu față de cei care nu cred în El, care luptă împotriva Lui, tocmai pentru că sunt falsi informați. Hristos cunoștea că lupta lui Pavel nu era din răutate, ci din răvă, din răvă pentru tradiția iudaică pe care o trăise, o moștenise până atunci. Era viața lui. Râvna lui Pavel pentru Dumnezeu era reală, dar acesta nu avea și dreapta cunoașterea lui Dumnezeu, care constă toma în credința în Hristos, ca fiul lui Dumnezeu. Și aici este pentru noi e, o primă lecție de cum trebuie să abordăm pe cei de altă credință, care au evlavie, au determinare, au viața ascetică, au anumite cunoștințe, dar nu au... Lumina cunoștinței, Harului Dumnezeu și întreaga revelație a ortodoxiei, a dreptei învățături. Iar noi nu trebuie să omorâm râvna lor spre bine, ceea ce iau bun, ci să suplimentăm, să adăugăm râvnei lor bune și cunoștințelor lor teologice până atunci, ceea ce lor le lipsește și să îi aducem la o înțelegere plenară, vie, autentică a ortodoxiei. Așa cum, aici, Domnul, prin acest extaz, îmbogățește viața religioasă, viața spirituală a lui Saul, viitorul Pavel, și nu ia de la zero, pentru că el era deja un om credincios, dar el primește o plinătate a revelației, primește mai multă cunoaște, mai multă sfințenie, mai multă Înțelegere primește toată înțelegerea esențială despre e, Hristos e, în momentul când devine e, un credincios prin întâlnirea directă cu Hristos în mod extatic. Tocmai de aceea Pavel crede imediat în Hristos, se supune lui Hristos și râmna sa pentru adevăr devine de plină cu tremurătoare pentru toate generațiile de creștini. Luca nu se oprește aici cu descrierea acestui extaz al lui Pavel. În fapte la apostoliu 22 6 11 și 26 12 cu 18, Luca va insera două pledoarii ale lui Pavel, în care acesta își certifică demersul apostolic, tocmai pe chemarea sa de către adică pe acest extaz. Acest extaz fiind <coughs> în momentul când el s-a convertit, la cunoscut pe Hristos plin de, slavă, <coughs> plin de slava trăimii, comună trăimii, a cunoscut pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat Fiul Tatălui plin de Duhul Sfânt și astfel cunoscând trăimea și fiind chemat de către Hristos la apostolat Sfântul Pavel se va baza, se va Referi, se va fundamenta pe acest extaz ca pe prima luare de contact cu Dumnezeu pe, ca pe, se va baza e, pe acest eveniment, ca pe evenimentul prin care el a fost chemat de Dumnezeu la viața sfântă, apostolică. A doua descriere, cea de la fapte 22 a extazului. Prezintă noutatea că extazul s-a petrecut la amiază, versetul al șaselea, 22 6, 22 cu 6. Nonconcordanța aparentă o, aparent o faptul că însoțitorul lui Pavel vă lumina dumnezească, dar nu au glasul Domnului. În a treia descriere, discuția extatică dintre Hristos și Pavel e mult mai extinsă, faptele Apostolului, 26, 14-18, iar lumina dumnezească e caracterizată ca fiind mai strălucitoare decât lumina soarelui. Faptele apostul 26 cu 13 caracterizare care care e regăsibilă la foarte mulți sfinți părinți care compară lumina dumnezească cu soarele și o văd mult mai puternică mult mai reală copleșitoare. Lumina dumnezească copleșind lumina solară lumina solară fiind cea mai puternică lumină pe care noi o cunoaștem așa în mod natural în faptele apostolului 26 cu 16 Luca prezintă adevărata conotație a evenimentului extatic Domnul s-a lui Pavel pentru ca să-l facă slujitor, ipireti și martor che martira martira Fiind martor, martirul este cel care moare pentru că mărturisește, pentru că vorbește despre Hristos, pentru că îl cunoaște, vorbește tocmai din cunoașterea e, intima lui Hristos. Și de aceea mare pentru Hristos, pentru că nu cunoaște un alt Dumnezeu decât pe acela pe care îl mărturisește. Deci, Sfântul Pavel mărturisește el însuși că este zujitor și martor, martor. E piretic e martira al vieții sale lui Hristos. Dar mai mult decât atât în acest moment Pavel este ales de Domnul ca să deschidă ochii lumii spre iertarea păcatelor și spre sfințirea tuturor. Versetele 17-18 de la faptele Apostol 26 pentru că evangelizarea lumii încreștinarea lumii, evangelizarea lumii fiind <coughs> totuna una cu încreștinarea lumii pentru că Sfinții Apostol și urmașilor, nu numai că le-a propovăduit, dar i-a și introdus în Biserică prin Sfintele Taine, deci nu doar le-a vorbit, ci i-a și făcut membre vii, harismatice ale Bisericii, pe credincioși, prin botez, prin mirungere și prin euharistie și prin toate celelalte, ei devenind membri ai Bisericii. Deci nu numai le-a propovăduit, ci oamenii s-au și încreștinat cei care au crezut în Domnul. De aceea, a tarea spre sfințirea tuturor, Iertarea, păcatul, botez sfințirea tuturor, integrarea creștinilor în întregul proces al îndumnezeirii, care este proces eclesiologic, bisericesc, care se face în biserică. Nu în afara biserici să se sfințesc oamenii, ci în biserică. Biserică însemnând, nu că stăm toată ziua în biserică, ci în biserică ca afiliere a noastră intimă continuă la viața bisericii, că noi suntem e, conștienți că e, suntem mădulare vie ale Lui Hristos prin Sfintele Taine și prin e, totala credința noastră în revelația și în predania bisericii. Luca subliniază cu putere alegerea harismatică a lui Pavel, Luca, Sfântul Luca, Evanghelistul, scriitorul și a Cărții Faptele Apostolului. Luca subliniază cu putere alegerea charismatică a lui Pavel, pentru ca să-l pună în rândul Apostolului Hristos. Dar nu e mai puțin adevărat faptul că Luca evidențiază extazul convertitor al lui Pavel pentru a prezenta realitatea lui Hristos preazăvit, care iubește atât de mult pe oameni încât se arată dușmanilor săi pentru ca să-i vindece de necredință. Aici este marea iubire a lui Dumnezeu care se adresează tuturora și celor care crește că nu cred în el pentru ca să le dea toate posibilitățile de a înțelege și a trăi viața cu Dumnezeu. Pe nimeni Dumnezeu nu îl scoate din ecuația mântuirii. Pe toți îi cheamă, însă dacă nu răspund cu toții, asta nu este de vină Dumnezeu, ci Dumnezeu. Chiamă, îndeamnă pe toți la viața cu sine, însă lasă pe oameni liberi să aleagă sau să refuze această iubire îndumnezeitoare a lui Dumnezeu față de oameni. Din perspectiva noastră, extazului Pavel este o reconfirmare a faptului că Hristos Dumnezeu nu s-a baricadat în cer, odată cu înălțarea sa, adică nu s-a urcat în cer și nu mai are de-a face cu noi, ci că El e pretutinden și mai ales acolo unde este o inimă doritoare să-L cunoască. Hristos se lasă văzut de Pavel pentru ca să orienteze cu adevărat zelul acestuia. Îngăduința lui Hristos, manifestată ca vedere statică a prezenței sale, l-a făcut pe Pavel de neclintit în propovăduirea sa. Extazul lui Pavel era o necesitate practică pentru viitorul, Lucrări sale apostolice. Dar în primul rând trebuie să înțelegem în acest context că extazul este o necesitate practică atunci când căutările celui credincios sunt profunde, sunt absolute. 1-21, lui Petru și primirea neamurilor în biserică. Pasajul de la faptele apostolilor 10, 9 cu 16 este unic în opinia noastră prin două însușiri speciale și anume prin cadru casnic, liniștit, familial, în care Sfântul Petru are extazul și, în același timp, prin importanța maximală pe care o are acest extaz pentru extinderea istorică a Bisericii, istorică a bisericii de la evrei spre neamuri. Descrierea Sfântului Luca cuprinde foarte bine aceste două însușiri pe care noi le-am subliniat. A urca Petru în odaia cea de sus, pe la al șaselea, așa este descrierea lucană, ca să se roage. Și a fost că îi s-a făcut foame și dorea să mănânce. Și pe când ei îi pregăteau masa, s-a făcut că el a intrat în extaz, în extasis, și a văzut cerurile deschise. Și a văzut coborându-se un lucru ca o față de masă mare în patru colțuri coborând spre pământ. În aceasta erau toate patru pedele și reptilele pământului și păsările cerului. Și s-a făcut glas către el, Petre, taie și mănâncă iar Petru a zis, nici de cum doamne, că n am mâncat niciodată ceva spurcat sau necurat așa cum era conform legii unde era o distinție foarte clară între animalele e, curate și necurate între ce se putea mânca și ce nu se putea mânca. Și glasul din nou a doua oară a zis către el pe cele pe care Dumnezeu le-a curățit tu să nu le numești purcate, Și aceasta s-a făcut de trei ori și imediat acel lucru s-a înălțat la cer conform forgientii Problema e că toată acesta a fost văzut în extaz, nu s-au deschis cerurile la propriu așa să vadă toată lumea. A văzut numai Sfântul Petru acest lucru, în mod extatic. Petru are un extaz în urma rugăciunii după ce se rugase până la epuizare și în timp ce aștepta să mănânce. Faptele Apostolului 10, 9 cu exprimă atmosfera casnică, familială a extazului Petrin, la care ne-am referit la începutul acestei secțiuni. Pe de o parte... Vedem un Petru plin de Sfântul Duh și de râvnă pentru găciune, în cadrul cel mai simplu și mai firesc cu putință, adică acela de a se pregăti să mănânce. Iar pe de altă parte, în versetele 11-16, distingem un Petru care are mare intimitate cu Dumnezeu și prin el Dumnezeu lucrează intra păgânilor în biserică. În acest pasaj se îmbină, extraordinar de bine, omul Petru, care are necesități comune, normale, și apostolul Petru, cărei se descoperă tainele economiei lui Dumnezeu. Luca descrie la modul cel mai firesc cu putință evenimentul extatic. Prin, prin mlădierea Duhului Sfânt, Luca nu ascunde banalitatea comunul absolut al cadrului în care a avut loc extazul acest atât de important, ci din potrivă îl elogiază prin sublinierea pe care o face. În casa, în casa din Iope, Petru ducea o viață de vlavie desăvârșită, dar înscrisă într-un cadru familial, privat. Petru are un extaz în mijlocul orașului, acestui oraș riveran, mării mediterane, pe când aștepta să mănânce de prânz. Pentru că și în de astăzi, care în mare parte consideră că extazul este o realitate dumnezească, să de ce numai în cadrul liturgii riguros, liturgic, descherea extazului Petru este de busolantă. Extazul său nu a avut loc în timpul rugăciunii, ci pe când ședea la masă, adică într-o atmosferă foarte comună, enervant, de banală. Însă acest eveniment privat deschide cea mai mărață amplitudine bisericii inițiale. Luca nărează evenimentul așa cum s-a petrecut el, pentru că nu Petru a dorit să aibă un extaz la masă, ci Dumnezeu. Petru a fost luat prin surprindere de eveniment. Nu numai extazul a surprins, și conținutul său. animale și vă în extaz în acea față de masă imensă, care cobora din cer, au rămas realități surprinzătoare lui Petru. În versetul al 17 la Luca spune deschis acest lucru într sine, Petru era foarte mirat, perplexat de acea vedenie pe care o avusese. Adică era foarte minunat și nu înțelegea ce mesaj vrea Dumnezeu să-i transmită. Dezlegarea vedeniei vine tot de la Dumnezeu. Bărbații trimiși de Cornelul fac pe Petru să înțeleagă semnul adânc al extazului, sensul adânc al extazului său. Când Petru ajunge în fața lui Corneliu, acesta înțelesese economia lui Dumnezeu cu neamurile. Drept garanție acestei afirmații a noastră stă faptul Apostolul 10, 28, unde Petru mărturisește Camio edixen midenachinon i acatarton leghin antropă, dar mie mi-a arătat Dumnezeu că pe niciun om să nu-l numesc spurcat chinon și acatarton și sau acatarton, sau necurat să nu-l numesc chinon sau acatarton să nu numesc spurcat sau necurat, așa cum îi considerau evreii pe cei din naburi, pe păgâni îi considerau sporcați, necurați și ei erau spurcați de tot felul de, de patimi e, erau și ch chinau la idol nu erau niște oameni credincioși însă aici Sfântul Petru spune că nu trebuie să oprim pe nimeni, asta este ideea de la a veni în biserică trebuie să acceptăm și pe evrei și pe păgâni pe neamuri amădularea lui Hristos prin botez și a, și prin aceasta nimeni nu mai este spurcat sau necurat sau păcătos în fața lui Dumnezeu. Dacă inițial extazul era o enigmă pentru Petru, în scurt timp el a înțeles, lumina fiind de Dumnezeu, adâncul milosivirii lui Dumnezeu cu neamurile. Predica sa de la, de la versetele 34-43 este un alt eveniment omiletic inspirat care extinde biserica Aici idoma predice ulterioare pogoriri Sfântului Duh. Dar cu această ocazie, evenimentul convertirii neamurilor este cu atât mai copreșitor cu cât este însoțit de aceleași semne minunate ca și în cazul umplerii Sfinții Apostolii de Sfântul Duh. Adică se petrec aceleași manifestări duhovnicești care s-au petrecut cu Sfinții Apostol în ziua Cinzecimii. Cinzecimea se repetă se repetă uh, cu ei și se repetă și cu noi, pentru că pogorârea Harului Dumnezeu în viața noastră e continuă dacă noi cerem Harului Dumnezeu în viața noastră, pogorârea Harului Sfântului Duh în viața noastră. Descrierea lui Luca atestă cu prisosință și neașteptatul acestui eveniment. Și încă grăim Petru cuvintele acestea, s-a pogurât Duhul Sfânt peste toți cei care ascultau cuvântul, care ascultau predica Sfântului Petru. Și au rămas uimiți, credincioși și tăiați împrejur, adică evreii, care vină cu Petru, că și peste neamuri s-a revărsat darul Sfântului Duh. <coughs> Dumnezeu a revărsat și peste neamuri harului Dumnezeu. Că cei auzeau pe aceștia vorbind de limbi, în limbii străine glosolalia și zăvindul pe Dumnezeu atunci a răspuns Petru putem oare să oprim apa ca să nu-i botezăm pe aceștia care au primit pe Duhul Sfânt ca și noi O -che imis, ca și noi la cinzecime ca și noi apostoli faptele Apostolul 10 44 47 finalul versetului al 47-lea demonstrează că Petru a receptat primirea statică neamurilor ca identică în profunzimea ei cu lor de două sfânt la cinzecime. Petru și credincioși între evrei asistau la o reeditare extatică a cinzecimii pentru neamuri. Extazul său confirma cinzecimea neamurilor, iar aceasta din urmă garanta evenimentul bucurii Sfântului Duh, care a fundamentat Biserica, dar o și extinde. Primirea neamurilor cu același charisme Dumnezeu ca și în cazul apostolilor, ne arată că Domnul nu a considerat pe credincioși dintre neamuri drept creștin de mâna a doua iar pe creștin între evrei drept creștin prin excelență pentru că Domnul, pentru că Domnul și Apostol erau după trup din evreilor deci nu a făcut diferență separatism între Dumnezeu între evrei și creștini în ceea ce privește revărsarea Harului Dumnezeu în viața lor același lucru spusese și Petru prin expresia Epalitias catalanvanome oti uchestin, pro sopolimitis oteos. <coughs> Am înțeles cu adevărat că nu este părtinire subiectivitate. Prosopolimitis, la Dumnezeu oteos. Nu este nu există diferențiere între păgâni între, între creștinii, pardon, creștinii care vin dintre evrei și creștinii care vin dintre păgâni, că nu există, că Dumnezeu nu face diferențiere între, între, între neamuri și între cei care vin să se boteze, că toți sunt primiți în biserica sa. Deci că nu este părtinire, nu este subiectivitate la Dumnezeu, faptele Apostolului 10.34. Dumnezeu nu a lucrat în două trepte, preferențial, cu cei care au crezut în El. Dumnezeu a deschis întregi umanități accesul spre biserică. El a lăsat oricărui om în parte posibilitatea de a deveni parte integrantă din trupul bisericii. Și am ajuns la pagina 87. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Dumnezeu să ne întărească întru toate. Amin.